Sisi tumeshaandikia barua kutaka kwa mkopo. And that, is, that is, is what we want. Bas. Na zungumze tu nae no, takua nje la mkopo bas. Tunaweza kuzungumza, ba, ni mazungumzo. Oh, hatugombani na mtu yote sisi tabia yetu juae kusikia sisi na gombana na mtu. Watu wao na tutambia wanavotaka wow, lakini sisi hatugombani. ni kwa uh, nini sisi nitegemea sana akademietu? Ni kweli kwamba sisi tunataka wachezaji wetu tulio upbring wenyewe. Lakini kwa sasa hivi hapa Hatunda mchezaji ambayo yupo katika academy yetu anaweza akajaza hiyo nafasi. We either have to go for tend nje tutafute mchezaji wa nje Ambayo Sharia hii inasema kwamba ni lazima tuwe na wachezaji wa wa 5 au tutafute local player. Na local player Mbae utakempata, akaingia tu pale hakaweza kafanya kina One of them is kutoka, ni Ingawa watu na mponda kiemba, lakini mwalimu nasema, ana talents ambazo yeha, aneza kasi developa na Sasa, yes, na viongozi wa simba. Na viongozi wa simba. Sio, sisi. Viongozi wa simba ndio nasema na mfungia. Sio, sisi, hatuna viongozi nae. Akija huko, na dhani pungini ndio, itatakemsaidia kuweza kukuludown wa kili yake. <laughs>